Світлана Талан. «Коли ти поруч». Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля». Харків, 2012 рік. Читає Галина Шумська. Льоша хотів бути з Дашою в радості та в горі, у багатстві та в бідності, але не у хворобі коли близька подруга видала її таємницю, коли власні батьки відсахнулись від неї, як від прокаженої, хто його засудить? А вони ж могли жити разом, довго та щасливо? Чи померти в один день? Загинути тоді, на зануренні у туман трасі? Того дня Даша, самовіддана медсестра, Сама спливаючи кров'ю, вибралася з понівеченого в аварії жигульонка, щоб надати допомогу тим, хто її потребував. Так вона заразилася. Даша не знає, як, але вона повинна жити далі. Турботливі батьки відвернулися від своєї слухняної дочки. Ніжний коханий від своєї чистої нареченої. Престижна клініка – від найкращої медсестри. У чому її провина? Даша опинилася не в тому місці, не в той час. Туманна траса, понівечені машини, кров різних людей зливається в єдиному потоці. І лише юна сестра Милосердя, забувши про власні рани, намагається її зупинити. Хвороба, якою вона заразилася, рятуючи інших, невеликовна. Вона повинна знайти в собі сили жити далі, стільки, скільки їй відведено, заради того, хто буде з нею в горі й у радості. З гелікоптера на неї посипалися нескінченним морем різнокольорові ромашки – Потік повітря розносив їх по всьому подвір'ю, обсипаючи тінисті дерева, акуратно підстрижені кущі, яскраво-зелену газонну траву і донестями вражену дашу. Вона кинулася збирати квіти, що впали на землю, і через мить уже стояла з величезним оберемком. А вони сипалися і сипалися, зверху вниз нескінченним потоком. Даша підняла голову вгору і дивилася на ромашкове небо. Вона ніколи не відчувала себе такою щасливою. Серце заповнила щемлива радість і п'янке почуття любові. І їй відібрало мову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 Тетяна і Юрій Логуш – ініціатори і засновники проєкту. Міжнародний конкурс романів, кіносценаріїв, п'єс і пісенної лірики «Коронація слова» був заснований для сприяння розвитку новітньої української культури. Перша церемонія нагородження переможців відбулася 2000 року.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 Метою конкурсу та його завданням є пошук нових імен, видання найкращих романів, стимулювання і підтримка сучасного літературного процесу, вітчизняної естради, кіно й театру. І як наслідок, наповнення українського ринку повнокровною, конкурентоспроможною літературою, а сцени кіно й театру якісними українськими шлягерами, фільмами, п'єсами. Від автора Сюжетом свого роману я хотіла нагадати нам, людям, про те, яким швидкоплинним є життя. Ми повсякчас кудись поспішаємо, завжди не встигаємо, ми тушимося, нарікаємо на життя, і не помічаємо за повсякденними клопотами тих, кому справді зараз дуже важко. Ми шукаємо у близьких і родичів співчуття і порозуміння, але часом не замислюємося над тим, чи зробили самі щось добре і корисне для інших. Скажете, що ви не олігарх, не мільйонер, щоб бути спонсором і допомагати комусь. Самі, мовляв, боремося за виживання. Але не завжди гроші вирішують усе. Це на прикладі свого життя доводить моя героїня. Звичайна добра і чуйна людина випадково захворіла на снід і відразу ж була відштовхнута сучасним суспільством, яке не готове сприймати таких недужих. Проте невігластво оточення не зломило її. Ту, яка залишилася сам на сам зі своєю бідою. Вона не опустила руки. Небагато у фінансовому плані моя героїня багата душевно. Її щирості Широті душі та відкритості серця, доброті, готовності до самопожертви, вмінню любити, може позаздрити будь-хто з нас. Мені дуже хотілося б, щоб ви подивились іншими очима на хворих на снід і стали уважнішими і добрішими до тих, хто сьогодні поруч із вами». Ви можете любити людей, хворих на снід. Ви можете торкатися їх. Ви можете бути друзями. Ви можете доглядати їх. Ми всі однакові. Нкосі Джонсон, активіст руху проти сніду. Йоганнесбург, Південна Африка. Частина перша. Розділ перший. Іван Іванович із полегкістю зітхнув. Минув четвер. Операційний день. Звичайний робочий день, як усі його 40 років, проведених у відділенні хірургії. Втім, не такий уже і звичайний. Сьогодні він провів три вдалі операції – Значить, ним було врятовано ще три життя. Можна було б спокійно піти на заслужений відпочинок, переїхати жити до села, в рідну домівку і доглядати хвору матір. Він так і збирався вчинити, чи не кожен день, але звільнення з роботи постійно відкладав на завтра, на післязавтра, на весну, літо на після відпустки вечорами коли його долала втома після важких змін він мріяв про той день коли можна буде не сушити голову розмірковуючи про правильність поставленого діагнозу про непередбачені наслідки організму після операційних пацієнтів а просто прокинутися рано вранці підгорлання півнів у селі і, пірнувши в густий сивий туман, спуститися до тихої річечки з вудкою в руках.